І хоч як мені було неприємно, господар знову зареготав. Потім він звелів служниці налити в шаплик теплої води і кілька разів безцеремонно занурив мене в неї. Я почав пирхати, чхати. Нічого не чув і не бачив, але господар не зважав на це. Потім він щільно загорнув мене в клапоть фланелі і поклав. Мій кошик З люті і болю Я був майже непритомний Не міг ворухнути жодною лапою Та незабаром Від тепла мені полегшало, І в думках З'явився якийсь лад От іще Одне гірке розчарування В житті Почав нарікати я Отже Це й є кохання Яке я так натхненно ось піво, це й є те найвище щастя, що дає нам невимовну насолоду і підносить нас до неба. Ох, а мене воно втелюжило в канаву. Я відмовляюся від почуття, яке не дало мені нічого, крім подряпин, огидного купання і ганебної фланелі, що в неї мене загорнули. Та не встиг я обсохнути й опинитись на волі, як киць киць знов постала у мене перед очима, і я, ще не забувши пережитого приниження, з жахом визнав, що й досі закоханий. З усиллям волі я опанував себе і, як належить, розумному, освіченому котові, почав читати овідія, бо добре пам'ятав, що в Арс Аманді. Зустрічав також рецепти проти кохання. Я прочитав строфу «Любить Венера дозвілля». Хочеш кохання позбутись, пильно до праці берись. Праця – то ворог його. Ідучи за цим приписом, я з новим запалом узявся до наук – але на кожній сторінці перед очима у мене з'являлась кицькиць. Я тільки про неї й думав, тільки її ім'я читав і писав. Мабуть, міркував я, автор мав на думці не цю працю, а оскільки від інших котів я чув, начебто ловити мишей дуже приємна праця, що дає і користь, і втіху, то дуже ймовірно, що Праця могла означати ловитву мишей. Колись темніло, я подався в льох і рушив по переходами, наспівуючи, скрадаюсь нишком в лісі я, рушниця на прицілі. Талел. Замість дичини, яку я прагнув полювати, я бачив її милий образ. Він поставав переді мною на кожному кроці. І біль кохання Знов почав країти моє вразливе зранене серце. Я проказав, глянь на нас, ранкова зори, промінистими очима. Ми скиць -скиц, щаслива пара, всі незгоди за плечима. Так казав я переможно і чекав на райську втіху, але ба втекла, кохана, забагато в мене спіху. Так мене бідолашного дедалі більше і більше опановувало кохання, що його запалило в моїх грудях якесь лихе сузір'я мені на загибель. Тремтячи з люті, нарікаючи на свою долю, я знов накинувся на Овідія і прочитав у нього таку строфу, як безголоса кохана співати тоді накажи їй як не торкалося струн ще, грати на цитрі звели. А. гайда на дах, зрадів я. Зараз я знайду свою чарівну богиню там, де зустрів її вперше, і примушу співати. Так, співати. І коли вона візьме, бодай, одну фальшиву ноту, все минеться, я одужаю, я буду врятований.